Ну, а потім Восько додому поїхав, а той, де дуряка, ще залишився. Когось там чекав. «Значить, керуючого Терестом з ним не було?» Сам чую у своєму голосі нотки розчарування. «Ну, Восько без машини був». І тим же тоном, немов продовжує розповідь питає. «Там ті будинки, ви мали на увазі?» «Вихожу». Федір Іванович розповів, мабуть, усе, що запам'ятав а з тим васьком треба буде обов'язково побалакати. Ванчука знаходжу у виконробській кімнаті, повлаштованій на першому поверсі новобудови. У синьому береті він із своєю борідкою ще більше, ніж тоді на цвинтарі, скидається на художника. На мою появу реагує легким поворотом голови та швидким поглядом, але продовжує виказувати високому чоловікові у ватінці та захисному шлемі. Молод так розставити людей, щоб і на цей кран вистачило. Коли ти вирішив інакше, то мусив розтлумачити Калабану. Чому вважаєш, що так раціональніше? що він мені моралі не вичитував. Та не бачив я його. Казав же вам, поки прийшов сюди, він уже поїхав. Але коли так, то, будь ласка, завтра поставлю людей, як начальство бажає. Знизує той плечима і махає рукою. Отак і зроби. А як уже на ділі переконається, що по-твоєму краще виходить, то й приймеш остаточне рішення. Зрозумів? То це я давно зрозумів. Давай, давай, Семеновичу, не оноруй. Доведеш ведеш свою правоту, я тільки радий буду. Я ж завжди радію, коли підлеглі виявляються мудрішими за мене. І він виставляє між борідкою та вусами рівний ряд міцних білих зубів. Ще в житті не бачив начальника, який би радів, зрозумнішого за собі підвеливого, похмуро сміхаючись, бурмочив виконроб. А ось тепер маєш саме такого начальника. Ванчук підводиться, йде до дверей, мимохідь миролюбно плескає виконороба по плечу. Все, бувай, я поїхав. Уже наблизившись до мене, питає, ви до кого? До вас, Дмитрий Кирилович. Мені треба з вами поговорити. Виконроб очевидно здогадується, що він тут зайвий, мовчки кивнув і вийшов. Венчук нетерпляче дивиться на годинник, невдоволено хитає головою, дуже красномовно хитає. Хіба не довго, мені ще сьогодні треба на вулицю Довбуша. І, немов бажаючи виправдати свою нетактовність, починає жалітися. Вісім об'єктів маю, і лише ці два будинки вкупі, а всі інші ніби навмисно в різних кінцях міста. Дехто нарікає вас, мовляв, ніяк не можна знайти. Точасом я, правду кажучи, сам себе розшукати не можу, сміється він. Слухаю вас, Маринич, з карного розшуку, з приводу смерті дедуряки. А, ясно. Прошу сідати, підсуває мені табуретку. Приступаю відразу. Чи можете ви якось пояснити самого бстван Тона Васильовича? Це якесь непорозуміння... І не міг цього зробити. Але ж вам, мабуть, казали про залишений ним лист. Казали і все одно не можу повірити. Але такий лист справді є. Я його не бачу, та гадаю, що Антон просто задумав тнути якийсь жарт. Він полюбляв різні розіграші, часом дурні, а потім щось там не вийшло, якось інакше повернулося, збіглася, і він потрапив під машину. Іншого ріжте мене нічого придумати не можу. Ну, знаєте, так жартувати. Щось, видно, зірвалося проти задуманого. Кажу ж вам, він полюбляв подібні штучки. І якось позаторік, коли ми з ним ще приятелювали, він був на місячних курсах при Приглавку в Києві. І такої, ну, що, уявляєте, кінець року, у мене кілька пускових об'єктів демлять. Роктом Лідія Петрівна, наша секретарка з Дзвонить, що надійшла телефонограма з міністерства. Назавтра мене викликає Онищенко, це заступник начальника нашого главку, з матеріалами про перехідні об'єкти. Ну і це нічого пили матеріали вранці на літак. Прихожу в міністерство. Там у коридорі мене зустрічає Антон. Чого приїхав? Онищенко, кажу терміново, викликав. Та це не Онищенко, це я тебе викликав. Підемо від нашого зустрічі. Ну, самі розумієте, постав я його туди, куди культурні люди один одного не посилають. А сам в аеропорт.